Але Бог послав мене до святого, і той прозрів мою тьму. І покинув маєтки, тлусту їжу, звабий принади світові, жінку свою пригарну, перестав дбати про завтрашній день, про вигоди для тіла, та й пішов із Микитою вузькою дорогою. А як святий із учнями віднайшли це місце? Пустились у перегринство без напряму й мети, а покладаючись на скирунок Божий. Це й привело їх сюди. Йшли просто, вперед та вперед, нікуди не збочуючи і назад не повертаючись і не озираючись. Бо знали, що сталося із жоною Лотовою. Адже Содом і Гомора, брате Михайле, сам знаєш, також символ світу нашого. І тільки Лота з родиною вибрав Господь, щоб вивезти з нього Озирнулася жона Лотова і перетворилась у соляного стовпа І вони, як розказують, довго, зупиняючись тільки, коли ніч падала І ніколи в селах чи містах, а де виходило І зупинилася тут, спитав я Бо звідси далі нікуди йти? Отож Саме такого місця й шукали. Щоб нікуди було йти, не повертаючись. Дивовижно, сказав я. Чи можу розповісти це Созонтові, щоб записав як одне із чуд святого Микити? Як собі хочеш, мовив Семеон. Ми відкриті духом і нічого не приховуємо. Хоч коли по правді сказати, гадаю, марну річ творить брат Созонт бажаючи оповісти про нас світові. Слави ми не шукаємо, звіщення про себе розносити не прагнемо, віддали бо себе у волю Божу. Теперішня наша мета – йти далі, не зупиняючись і не озираючись, щоб не перетворитись у соляного стовпа, але вже не плотською стежкою, а духовною, повітряною. Все вище і вище, доки досягнемо сподіваного немилосердно вбиваючи тіло своє тлінне, бо все, що тлінне, хай стервом стане, покормом для хробатства. Дорога наша до вічного та блаженного». «Чи не для нагадування про соляного стовпа поставив стовпа свого святий?» – спитав я. «Добре мислиш, брате», – сказав Семивон. Дивлячись на стовпа, на якому живе святий, маємо постійно згадувати стовпа соляного, якого перетворилася жона Лотова. А коли б хтось із вас захотів повернутися у світ, спитав я. Дехто з учнів Макитених це й вчинив, але повернувся не у світське життя, а пішов на самостійне відлюдництво. Нікого не тримаємо силою, нікого до себе силою не принуждаємо, бо не може людина йти нашою стежкою без вільної волі. Та й сторожа нашій волі маємо доброго. Оце він і є. І Симеон кивнув на око прірви. Коли хто слабне духом, може прийти сюди на й помислити, як оце ти прийшов, та й я. Велика і незбагненна сила тече від цієї води, – мовив я. Їх тут дві з'єднано – жива і мертва. Мертва отця біляста, а жива – ота темна, що її випросив нам для живлення у Господа Святий. Ми її п'ємо. З чого пізнати, що біляста вода мертва? її спробував один із прагнених учнів святого, коли ще прийшли сюди. Випив і помер у страшних муках. А як зважилося покуштувати воду темну? З'явилася після молитви святого і в откровенні святого. Він і повелів нам пити її. Великі речі оповідаєш, брате Семеоне, сказав я. І тут Семеон усміхнувся печальною усмішкою, яка на менто освітила і оживила мертве його обличчя, але відразу ж погасла.